Bigarren puntua. Paradizua noiz baitzuegon alzara Gaurkoanik badaukat alako ikara Hemen jasotzen dugu askon bezarka Horrelan xena nik mundu aurlaga. Orain jagobaren txanda.